Не встиг порадіти, що з польської тюрмі звільнився. Зразу ж приїхав Воронок і забрав до тюрми радянської. Левко відчув, як від розповіді Юстина холона кров у жилах. Перед самим вступом німців у Луцьк НКВДсти вирішили розстріляти в'язні. Вивели усіх на тюремне подвір'я і розділили на дві групи. В одній вишикували політичних, у другій – всіх інших. Кулемет на вишці був спрямований на першу. Люди падали на землю, як підтяті стебла пшениці на полі. Юстин тільки пролунала кулеметна черга, автоматично упав і затулив голову руками. На нього звалилося кілька мертвих тіл. Кров убитих лилась на нього, затікала у ніс і в рот. Його млоїло від її запаху і смаку. Але він навіть не вирухнувся. Чув, як страшно стогнали поранені як хтось ходив поміж мертвими тілами і дострілював ще живих. Коли стихли зойкі і постріли, прийшов страх, що вбивця кинуть його у яму разом з мертвими і закопають живцем. Але копати братську могилу в'язням з другої групи, на очах яких відбулось це звірство, наказали вже вранці. А він і ще кілька чоловіків, заюшаних чужою кров'ю, вибрались уночі. Тепер він створив у лісі український повстанський загін. Є надія, що такі загони скоро переростуть в армію, яка вимите з України всю нечість – і нацистську, і більшовицьку. Дуже надіються на підтримку своїх людей у селах, бо ж на кого ще сподіватися. Вони ж плоть від плоті, і кров від їхньої крові. Потрібні насамперед теплі речі і харчі. Перші автомати вже здобули, обеззброївши німецьких вартових на залізниці і надалі будуть поповнювати свій збройний арсенал таким чином». Левко слухав і не міг повірити. «Щоб не німецькі нацисти, не чужинці-загарбники, а свої, і своїх же, отак, без суду і слідства, з кулемета на тюремному подвір'ї, втім, які ж вони свої, так само прийшли на цю землю завойовниками, принесли на неї терор і свої порядки». Правду казав отець Павло. Зло многолике. Юстин уважно поглянув на Левка. Чутка дійшла, що ти до поліції прибився, це так? Левко снітився, думав, що дядько Юстин дорікатиме, звинувачуватиме його у зрадництві. Не може ж він сказати, хто його змусив туди піти? Слово репети дав. То нам на руку, несподівано сказав Юстин. Інформація не менш важлива, як одяг і їжа. Ми зараз спеціально засилаємо своїх хлопців у сільські управи, в німецьку поліцію. Зловиш щось вельми серйозне, давай знати. Грибси можна оставляти у дуплі дуба. Ти ж добре знаєш свій ліс. Знайдеш те дерево, зразу за лісниковою хишкою. Чим зможемо, тим допоможемо, запевнив Юстина Сянько-Черкас. Ми ж свої люди, а ви, значить, на два боки воювати будете? І проти рудих, і проти червоних? Мой на три. Поляки те щось готують. Надіються повернути собі креса східні а нам потрібна наша Україна, українська. Левко провів гостя аж до виходу. Потім ще довго не заходив до хати, прокручував у голові розповідь Юстина, яка перевернула йому душу. Дивився на зоряне небо Де ти там, господи, І як тобі там, у тій вічній синяві, серед непорушної гармонії зірок? Чи в тебе хоч іноді отак розривається серце? Що відбувається на цій святій землі? Чому на ній століттями господарюють чужинці? Чому навкруг стільки зла і ненависті? Наповим, Господи, раба твого левка, як бути, щоб по правді жити? Щоб своєму краєві, людям своїм прислужитися і при цьому нікому ніякого зла не вчинити? Щоб на своїй землі тільки добро після себе лишити. Левкої подумати не міг, що мене трохи більше року і щире прагнення вчинити по совісті, по-доброму, заради людей, зажене його у сільце, як необачного лісового звіра, і відтоді життя його зависне, мов тонка волосинка на вітрі. Того ранку до управи приїхали двоє на німецькому мотоциклі чи то з Геббітського комісаріату, чи навіть з області. Ганс послав його за українським шнапсом. Треба догодити дорогим гостям, а він уже всі запаси підчистив. А коли у німців розв'язалися язики і прорізались високі ноти, Левка почала відпочути тіпати, як у пропасності. Гості виявляється тільки на з великої операції по ліквідації села. Там червоні партизани хотіли встановити свої порядки – Вимагали, щоб селяни не сплачували податки німцям, а більше допомагали їм. Після чергового збору Дані диверсійна група відстерегла біля самого в'їзду до села і розстріляла кількох солдатів вермахту. Німецьке командування негайно відреагувало на це, послало на місце події близько трьох сотень своїх вояків. Село взяли у кільце, оточили у три ряди, щоб навіть Миша не могла з нього вискознути. Людей зігнали у церкву, церкву зачинили і підпалили. І село також спалили дотла. Ця тактика дає найкращі результати, вихвалявся захмалілий і від крові,